بسم الله الرحمن الرحیم من تنکیر غیره للافراد والنوعیه مختنا خبر را روانه چمسند الیه منکر رړیشی نو دا غته لپاره مختلف مثالونه ذکر شو هغه مثالونه په صورت د مسندن الیه وکړه نا کړه نا کړه رړیشی نورو په وایده لپاره په صورت د غیر مسندن الیه یې نه کېروی خو مسندن الیه نوی داغه لپاره دا د دا قران پاک نه یو مثال تاسو ته پیش کیږي الته کې نکرره اغلیرا مستدله نه ده دا فارده افرااد دی او دا فارده نوایته دا معنا صحیح کیږي افراادم صحیح کیږي کی نوایته هم صحیح کیږي لکه ایا لپاره مثال پیش والله خلق کل دابته مما اتل سم سی بارا سورته نو کې د آیات ته الله تعالی پیدا کړي هر زنده سر لا د پد بوچ بزمکه هر زنده سر لراب من ما دو عبونا اسو دل تکی کل دابتن من دابتنم نکره خبرم جن انترالا کنا او دکر رنگی ما نکره دابتن چره نو اغد مفول پرمزابلی مستن ان الیهی ندی او من ما این متعلق دی او دا مستن ان الیهی اوز دوارا ناکی ری را گلی دی او بصورت دا مسند ایلیهنی دی خو هر دا هر شخص د دا بی خر شخصی او بونا اوزیو دا یو بونا پیدا کهی کنه یو کم تنوین دا پارده برادوانا بلوم کم تنوین دا هر منفرده دا باد هر منفرده او بونا پیدا شیده اوزیو دا انترا لکنه انا یو دا مطلب موسیقی یو مانا بده ت كله برد من أفراد الدواب من نطبة معينة هي نطبة أبيه المختصة هي نطبة أبيه المختصة وأمه هذا مورا واضف لراء مشتركة مخلوطة نطفينة أغلبنا شيء أو بلا منابت هذه نوعيته كيف تلتماعنا هذا نوعيته مثل تهارا نوعا دا دادابه پوره انسانانه د پوره انسانیت د نو په پیدا دی انسانی او د انسانی نو, نو په بیا بیا ځان نو مطلب اومانه او شخصیت او فضيه د لپاره صحیح نو اچو نه هاه تنکیر غیر او غیر له ایغاب المثنی له او د تنکیر غیر للمثنی له نه لافرادی بن نوعيه زيد الفرد افراد او د نوعيه نحو والله الله چې خلق کله دابه اذا کړه د هر یو دابه مم ما هر دابه د اوونه اي كل, ده ده كل فرد هر فرد په دا د افراد او د من نطفه, نطفة معينه شخصية نطفه معينين شخصيين يا كان نطفه كبار دغه شه المختصه به او دغه شخص خاصه نو هر فرد هر هر شخص ده هر شخص شخصي نطفه نسره پیدا ايوما نشوا ده معنا افراد نه نوعيد معنا کي دهم کول شي معنا پیدا کړی ده الله تعالی كل دابته نه هر نواده من مماين ده هر نويد ده دک نويده وبونه دهک نويده وبون كل نوع من من نوع من انواع المياه لذا كان الضي النوعي ذا نوع واحد انواع المياه صحيحا وهو النوع الذي فتل التي انواع الذك المتفيره التي تحتص <تصفيق> بذلك النوع ذاك نوعا خاصا النوع كم نوعه او بدی دغه سره خاص کورونه فتله تیاراته تختص به ذالک النوع چې دغه نوع سره خواسته مینه دوابه د دو زند سره انساني نوعاتاسته مثلا د انساني په پیدا انساني په انسان سره خاص حیوان نوع د حیوان سره خاص فت شکه د بند شګدایش کلو کی جادول اسلام حوال اسلام عيسو سلام ايات باندې شکر دینو ايات باندې دغه عیب اکثر او دا اغلب به با دیوار دا او دا اکثر او اغلب قادر سلو دی شلو ضرورتونه د پلاره بغیر د امور پیدا کول کول لکه ادم علیہ د امور او د پلار دونه پیدا کې اکثر کین دنیا رنګه صحیح څنګه او صرف د پلار نه د پیدا کول د محمد اسلام ګویا کې وای د هوا لپاره پلار نورسته الله د بي بی بيو غزل پیدا د اچانک دا صورت دا, دا کوي صحیح او سره د زنانه پیدا کول کول شي لکه السلام د مريم عليه السلام الله تعالی د قدرت او جلکې دی وی خدای او اغه قانوني د نړۍ کې ستاره په paradise باب ذریعہ داړه کته دا دا دا اولاد وړل تب سکے وعده وکړه خبر هم دره اصباب اول انت کترگو کار رویو او لاده جو مات خدای مالا بچه اراده از رمزه ادرا لگه اصباب اولارو بنا براید و او خرای کم جای نو عام قانون ده اللہ تلاله نو عدو نو عید و ابونا اغب پیدا که نو دغسیم کوریش نو عیاد بنده اشکال لنا مجوید اکسر دو عالا خبرو ده اللہ خدرته یونم پیداکول شي دوونم پیداکول شي دوون نه بغیرمو پیداکول شي اېت کې چې الله کوم قانون ذکر کړي نا کوم قانون دی اکثري قانون ذکر کړي ابراهیم څنګه ترکم تا مثال ختم شو وامن تنکيره یادي هې د تعظیم وکړه کله غیر د مسلمان نه نه ستاسو راضي تعظیم نه بار نه کړی راغلي د تعظیم نح بحرب من الله ورسوله سود برکه الله سود نه پرې نبی اکرم خبردار شه تاسو اعلان دی بحرب من الله په جنگ سره چې دې جانب د الله نه او د الله د پیغمبر څخه دا د دین نښت من الله ورسولینو په تلې چې دا فرض څه شي دی تعظیم دي دا نکره چې راغله مسنه له اله نه د جالمجرور د متعلق ته حرب المراد حرب عظيم او کینه په عظمت باندې خبرمزه انتره لگا دا هم اغسته شي چېرې په معمولی جنگ ودته کی چونګې ده سوتګو ولکه دې اوبره ده دروازه من الله ورسوليه تنوين په دې پار ده شیل حرب من الله په جنگ له سره د جانب ده الله او د الله د رسول نه حرب عظيم او دم یو ماناسته ده حشیه ولغس نه چې دم کول شي چې دل تکې دا انکر ده په دې سوالې ده نو غیر د مسلم الهینه د نوع ده پرمغز هي او قسم جنگبان دي په کې بلدا ځوځي چې الله په میاختارینه ته به ماشي دي په کې نداور یسرالا خبره ځان درا راغله او سبنی او ځیا بچګرا شمر مرحل یو نو حاجه اوبان ځان درا شي پدام حشی ولاوي چې سې کې فازن به حرب تاسو خبردار شه په او قسم جنگبان دي چې جنگ باندې جانب د الله نه پیغمبر نودام سيله حرب عظيمين نذروا بنانهم تيمانه وللتحكيم او دغه غته مصلي هيده سره قرراځي کمي تنکير غير هي بري او سره روبه سره او دغه غته مصلي هيده پر تنکير راځي د سره په کاحير تحكير حقر يحقر التحكيم يو شس فكون خبرونه درته لګي لا تحتكرنا من المعروف بشهاديث كمازي نيكي ولا مگر ولا نيكي ولا مګره ولګونه ولم کنه سرورټ کرے ول سرورټ کرے خبرونه تراله نو دره حدیث راغلی ته تحقق من من المعروفی شه تحقیر به حال اغا دیو شه ام بیزتی ایزا تی له مارکه لجدید دی ویل شو یعنی ان واد الله حق واد الله سلام وسعت الارض و قیامت کوم ورجاتو دا ډول خبره بچو شیو ته الله وادی دی اخرت کې بام ملاویږي بلدا کېمت پر عزیز شي کوم چې حق پہ مقتل تنتصر ای الله مسع نه نه دري مسع متفق نشي او البته ته دا دومره خبره کې نو ان رب الا <سؤال> الله مون ګمان وکړ مهرباني او دغه وانه کېدې شي په مرده باندې امکان ده په دې او مسلمان کیږي نه پتا څو قیامت یو مونږه قیامت باره کې کاست په 100 روپے کې د پیسي شک پیدا شنو ته کاټر ځکه په کټي آیات سره ثابت ته یقین مړی خبرونه تعاله ته تقرات د جزم مسا आवाज مسلمانانو یو ترسو کراږي دا خبره خطرناک خبر ډې ویلې انتهایی خطرناک دا काही اګیدند نن د کې دا چې خلینا وباسي انو د بیا سړی بربادي ندی پک خبره کول به هر حال الله تعالی په دنیا کې بیا دا وي او بدلهم سیئات ماعلی الله بدل بطقارشې انې قیامت الله دیتا دعار ور کوي دا میوسوول شو چې تاسو ته وویل چې تاسو باندې من اوس اوبد نامدون ودیه کارشی او برباد ودا ار حالت الله خدای د مختوم رانا کلکل تا جمله دا ده ان ظن الا ظن لو تاسو په دنیا کې وي چې موږ نه کوو ګومان ترې کېات باندې الا ون يا ذي وادود الله ګمان نه کوو مگر ظن او دګه زمونږ چې کما خبره نه پوهنن کې را وننن کې راوي او دا مسند الیه نه او بیا راځو ته دلتا که اده تاسو ربسی معنی که زنن، حاکیرن، ضعیفن، زنن، حاکیرن، من گمان نکو، مگرد داس ازوان حاکیرن، از تحکیر ده پرا او ضعیفن، کمزور، و تحکیر از دائب انتی های کمزور کمان که که تاسو با دنیا که داوه چه، سه با قیامت، با قیامت نشتا، بس، امولی اون تاکه، دان دا که که دهشی، که دهشی، که او دیمانی اشکال بازی انتا ارغا اشکال نبادی عبارت که دی جواب که ترخیرہ پولی شایلک دل تکی خو دی آیات بانی لاؤل اشکال راوارے آیات بانی آیات بانی اشکال خان نو و سر و سر و زمان کلی مسلیم آیات کی رازی من گمان نکو نو یو طرف اس بات دی یو طرف تا نبی دیمون گمانو نکو این نظن ذکر اللہ چرا شن پر مانا دماری نما انا غومان من غومان الا ظن غومان کو مې تر غومان نه بيشه الا ظن سره <زباز> د غومان څه شست سمات هغې ورځې په ځایه راځې ته محتاج شې دغه کارې کړو ان الا ظن الظن ان ظن غمان الا ظن دسرم مثلا نه هلقې ټک ته دی هو تا تزاد د غریب اشکال ته تقدرې چې یاره تزاد شل سره ځوانه ثابت شو لہذا دیتا بل نظن نور نو و بس انا مطلب پات نه شګنه ان نظن مت تدا که جمن ګمان مثبت نو اغه جګړه دي بل رنګ منهوی اعتبار سره تنفی ختمنه شونه منهوی اعتبار سره حیات باندې شکل بیام برقرار یو شیء مثبت شیء یو شیء منفی شی دغه صمنه نه جواب کوي چې دغه جواب هم صحیح نه دی چې چاکره چې نن بل بل سره متعلق اعتبار سره تنفی بیامو موجود جواب دی چې ګوردا یا او استثناء کراه استثناء مفرّع استثناء مفرّع دیتاوی چو مستثناء منهو مخضوط بی مستثناء منهو نو عامل بارخ شوی او چا تا متوجیشی مستثناء تا خدا بیا پا غیقی میاساتی او مستثناء مفرّع که افا ام استثناء که مستثنا منهو متعددی زکر چرا مستثناء پایی که داخلی شیو بیدن اخراجو اوش خبران او زهن ترازیم دا تائی که داخلی بیت نا اخراجو ندل تاکی خو ورسر ورسر دان اشکال لازیو خودا کم اشکال نچی استثنانا سای کی گی دا اصل اشکال ورسر دان دی مددین جواب دا دی چه ذن مفول مطلق جواب دا دی چه دانو مفول مطلق مطلق او ذن چه دا مفول مطلق ذن چه مدد آقا کبی دین دی چه دا شدت او ضعف قبلی دا کلی مشاکک کلی مشکک تے لگا مثلا مثلا سپن والے زیات سپن کې شي کم سپن اوس بیا شي دا کلي مشکک تے تور والے دے. کم تور والے کې شي زیاتمو نو ون د قابلیت د مشک قابلیت د کلي مشکک نه دار دا کمیدیم شي دا زیاتې دی دیم شي نو ان تفجنید د مستثنا منو کې مطلق غن مراد حضرت غن مقیدہ مراد دلک که <متلاق> انت مطلق جو اند په کې ټولې مرتبې داخلي دي لګوم ډېروم ور په څېر ډېروم ال تک مطلق صحیح څنګه دا یک ټول مراتب ته ځانو او دلته ته استثنا د یو مرتبه دا ځانې حقيقه نو مستثنا منه متعدد شدل شو او استثنا د نه دی ځانو خو اوبره ته دره قدام مفعول مطلق او دام مفعول مطلق د دی دی نیو نوع ده گمان یعنی کمزور گمان مراد دی او ادتا که مطلق زنده لیهازا ای که تاعتدر اگر پیچه بار ده کیف پا دی او دی نمونگ یو خاص نوع گمان واسط کمزور گمان لیهازا استثنان سے شوار. صحیح شو و معنی بداشی من گمان نکو اس گمان الا زنن مگر کمزور گمان انتہائی کمزور گمان کو صحیح شکن من گمان نکو مگر کمزور گمان من گمان نکو مگر ہمزر رقم زرو نو ایت اشاره شو خبر انده ټول ګمانو نه زموږ وبي 100 پیسه دې کینو نه کوو 95 منه کوو 80 منه کوو 70 منه کوو صحیح شو 50 منه کوو 20 منه کوو 30 منه دا صحیح شو څنګه دا کوچی معالتک تعدد راځي جناب نو په جانب د مستمعینو کسرای تعدد را او دل کتنا یو خاص نوع څه شو اغا منفیشو دا اغیتنا اخراجشو مستثنا متعدد شو استثناتی صحیح شو او معنام صحیح شو تزاد ختم شو اتا منفیو شده او مثبتو بلیشو خبر امترالا تنافی و تزادم ختم شو استثنام صحیح شو اصفر اخو اصفر اخو او مسئله خود داخل آیات پانی اشکال و جواب پاتی شو مسئله اغا او مسئله چیدن او اغا دکره چیدنکره چیدنکره چیدن پاره تحکیر او په او په غاره د مستنوی اللهی ګران الا ظنن ان ظن مون غمان نکو الا ظنن مگر غمان کمزوره ای ظنن حکیرم ظائفن ای ذی ظن وکزان چې میماده کبیلین ده د آکلی مشکک نه ده یک بل شدت چې قبلې شدت بوزو پوزو خپلرا فلم مفول المتکلم مفول المدل تل تل نو آیته مع التاکید د بارد نو آیته لتا کی ستره تاکید ته باندې ما تاکید وایغه او دوه تاکید لا لالتاکید فقط صرف دا تاکید فران و به هادل اعتبار سحا داد تفصیل میتوکو بیابیانو کم بس ترجمه دی صرف غاکش یو مثال نیو ورکی داگی وضاحت بابند و به هادل اعتبار دادی ترجمه پی اعتبار سران تازن کلی مشکیق سحا و قوه هو سیشوا کیا که دلد ورنن بعد الاستثنان رس پی دا حرف بی استثنان عن چی دا استثنان سران رسل ده استثنانا بداس حال کیچے استثنان مفرع دا ما امتناعی سرد امتناعنا چه دا مثال ممتنع ده ما زربتو اللہ ذربان نو صحح و کوهود اکل توقع سیشو ما امتناع او دا مثال سے شرد دا ما امتنع ده ما زربتو اللہ نو دوالو کی فرق دادے چه دل دا که زربان ده کبیلی ده کلی مشاککنانا زرب او ندلتا که او شه او مثبت شه او اغتش شه او بیعنی بیاسشو من فیشو یہ جکم شه مثبت شه بیعنی من فیشو نئی استثنانه سای کی بلغه اتبار سای مائی امتناعی سرده امتناع ماظرابتو اللہ زربان علا یکون المزدر والی التاکید چلا ماظر در پارسشی التاکید شی پده زربان که لأن المسدر رضا کم از زر لا زرب تقولا احتمل وغیر زرب دیکی در غیر زرب احتمالو او بزر بند کم در غیر زرب احتمالو نشتا یوش اون مضبطن منفیشو حتی ایسا حل استثناب بده که احتمال لغیر زرب نشتا حتی ایسا حل استثناب چیه استثناب سجی صحیح شی استثناب دیکی نی صحیح کی گئی ایکی صحیح کی گئی دوالا که پرک دلت صرف تبار تاکید والمستثنا من هو واجب ده چی مستثنا من ده احتمال ده غیر ضرب نشتا حالان قانون داده وال حال و حالیه که حال داده مستثنا من هو چی ده چی بو واجب ده یکونه متعددن چراس بی متعدده بی لیش مولا چی شاملشی المستثنا مستثنات هم وغیر هیو مستثنا من هو تا هم ابتدا که دوارو تا شاملشی پیللہ سرتنا مستثنا وزی و کما انت تنکیر بیمان البعضیتی وفید الت کما فی کولیه تعالی ورقع بعض زمین دا مسئل ذکر کن خود دینا محکی او مسئل بلو رئی سزایی ندازی لیچی آگا دا ذکر کلا سزایی ندازی لیچی پنکرا دا غیر دا مسئلیه کسورت کی د و معنو دا پارنگازی لکر دا پارد نکارت او دا دا عدم تعیین دا جی کسورت دا غیر مسئلیه کسورت دا غیر مسئلیه کسورت دا پارد نکارتو دا نن ذکر نشو نننی سبک که ا نکرہ په صورت د غیره مستندې کې مختلف معنی لري صورت په ذکر نه شو چې نکرہ عزی خود عدم تعین لازم ده د لپاره لکه ا آیات کې راځي او ترحو او لیهل لكم وجوهابكم متكونون من بعد کمن صالحین یوسف علیه السلام باندې په دیکھو اورن بس په یو نام معلومه مګې دلته کې نکرہ ارذل غیرول ذکر راځي نكارته روانه یو نامعلوم از مکا کې شیدا باید لري او د جهالت راځي خبر هم د غیر مسند الیه کې د فرض تقلیل من يومًا تنتثر ذرو معهم ويومًا بوجود تترد الفقر والجداه شعر عيد مندوق باركي چې یو رست شړی روم لرا د دې قوم نه روم دی په مخکړی او یو رست په خپل سخاوت سره څو زغله فقر او کات سالی زغله بوجود کلیل ده کینو مندوق مندوق ما ته کوي په مملو انته بچست سخاوت یبس فقر په مخ اور ختای کات سالی مندوی ختمي او بیجودین دا دلتک متعلق دی ویوماً تطردن فکر ویوماً بیجودین تطردو دا بیجودین دا تطردو سر متعلق دی او جودین دا جر مجرور دی او برنام زیادن تلا لکن نجود دلتکی راغل دی در پار تکلیف رو کسورت بغیر مسنددن الیهی کلنا کل دیده پاکا او کلنا کل بغیر مسنددن الیهی که دا پار دا تجاہل راضی دا پار دا تجاہل راضی تجاہل علا رجلی یوندب از پیامر صلی اللہ علیہ وسلم نے ندلوکم علا رجلی یوندب سنگرے گا دیشتی مسیبہ رکھیں دکھا حضرت مونگتاس تا پہ اسری پاہ نے خبر کرکو جیدہ خبر کیتا چپلے چپلے شبیہ بسکی گئے پاس اِنَّا ذُنُّ اِلَّا ذُنَّا وَلَمَا سَلَا لینے نا لینے مالا معمول امید او سر ویلی پیامبر اللی سلام دیم پیجنه شاہا رجولین یوی این مشرکانو دا مکیین نی پیجن دو سری شو خدر نبیلی سلاة و سلام بارکی دا آیات مطلب حل ندلکم علا رجولی ندبیوکم نیتن نبیو ایم؟ این نبیوکم اللہ تعالی رکھنا ایم ایم ایم ودلته کې رجل معلوم سړی دې پیغمبر لسلام صحیح شو <coughs> او دلته کې بيان دي درجل استعمال کا تجاهل عارف انا صحیح څنګه تجاهل ځل بزرګ باندې څه غولو جاهل کوو تجاهل عارف نه ځنه شي تجاهل ځنه شي ځان بزرګ باندې را استعمال معرفت نه ځنه بچ خبرنه نه غرا نه انا مختلفه مانه اوس ته دې بل خبره کوي نه څه وکړي چکه کړه ناقل باز لفظ, لفظ باز باء راض دم دو مختلف معنی ورکی ځای ته اشاره تکای کما ان تنکیر الی فی معنی الباظیه څنګه چې تنکیر چې کم په معنی د بازیت کی پیدا تعظیم ورکی فقظ الکصریه لفظ الباظ نه درنګ سریح لفظ الباظ سره د باز لفظ صراحتان چې نه طرحم د ګټه ورکی کما په قولی تعالی ورقا بعضهم فوق بعض درجات उचित دي بازو لره د باز د پاسه درجات چې څوک ډی دی غیله رسې شي درجات درجو دی یا پی درجات کفیت نه تلل په درجو کې غیله وجد کړی او چې دی د باز د پاره پاسه د بازو چې ډی دی چې شي چې ډی باز له د بازو درجات هم مقبول بی کې یا درجات اغله مرتبه کې په اشاره صحیح څنګه داغه مرتبه و چې کړی په عادت کریا پر مرتبو کیو چیت کریا خبرمنده انتراج بعد حل <سؤال> تک زمین کی کمقصود غیر مستحیلہ با زہون دے مفول عادت تد نمبرات نبی علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام <سؤال> خبرمنده تعالی اجماع امت تہ مقصیر روانہ کله کڑی تفسیر کبیر وغیرہ نور تہ پاسی رکی کرن تہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام <سؤال> مراد دے اور بری باندہ اجماع امت تہ پیغمبران بعض تہ بعض نہ اور کذیبہ تہ اجماع چ زمین نبی تفسیری نه نه تفسیرینه نه کلکړی نه ما بیاز باندې مسله لیکته الان اوس ومن دلته باسته وره د نبی رسولان نوم ذکر نشو خدای د پاره د څه شي ته تعظیم نوم ذکر کول تم نشته ارسو کې پېږې بس دغه قسم مشهوری نو خلک هغه نوم ذکر کوي غیر الکه خبره ده برا الکه شهرت بس نه ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ارچتا معلوم ہوا دا دیو جن اللہ اختلا ذکرہ وی احد امیلو خان نور احد مالاتم لیسو جنہ ذکرن شعور نکتا آدام تاین نشکو لے تفسیر دار حال شارف دائید شاراو کا چلک زباز کالنا کلن اگر دا پارت تازیم زی پر کلشی پر صورت دغیر مستلی لک زباز ندو آئی اراد ببعضهم ارادا کرب باسرہ محمد محمد صلی الله عليه. و الله علیه و سلم اللہ دی رحمت کی دی باروانی سلامتی دی په دې ابهان د دې ابهان کې من تعذیب من تفخیم شانه د پیغمبر اسلام د شان د دکواله او سپر دکواله او فضل ه او د فضل نبی اسلام فضیلت واعلاء کذیه د نبی اسلام صلی الله علیه و سلم اوچتواله د مرتبه ملائکه پدم روچتواله چې چاپا پچاواندي نړۍ اول زباز یاد زده پر دې صورتونو کې د کار د سندازي لغز باز دوه یو معنا ذکر کړه تعظیم د پاره کې پهنا کړه تحقیر د پاره خبر ده اندره او دا څلې ډیر ورونه کوي خلک وي دا سه شهره مړ خلک وي دا بازه بازه دا سه رازي اې دا بازه دا سه صدا هغه تحقیر په کس باره کې خبره شروع مړ دا سه په دا بازه بازه په پیخی ګروه کولو دا پوږګه او کله کله تعظیم در پرځي یو مثال دا ذکر کوي او بسم الله په خپلو کې موږ تعظیم در پرځي کړو چې خشه ملوی شي الګې امام مبرهمره دا بازي بازي ملوی الګې بازي موقعي بازي بازي ملاوی او په بازو مو کوي دا باز اوس دلته کې تعظیم دې شر بازي بازي ملوی دا خشه ملوی کې متوجنه دا ار کلام نه ملوی بازي بازي نو باز تعظیم در پرځي او بازو haud tahkir در پرمو بازي لجباز بست